Вислухавши, Демарит довго мовчав. гуркіт гермати з північного заходу долина вдеделі виразніше. «Чорні вершники далися в знаки й Теборові», – врешті-решт сказав він. «Зе житевою чотири дні тому оточили і вирізали нашу глідку. Десятьох чоловік тільки одному вдалося втекти. Потім ми знайшли кількох із тих, кого взяли живцем. Вони висіли за ноги на деревах». Хтось дуже стараний, як тільки міг, змушував їх свідчити, а потім їх перетворили на мішені для кидання списом. «А ви, милостива пані!» – звернувся він до Рікса. «Ви та жінка, яка взимку врятувала нашого Рейнмару в Роцлаві. І далі, як бачу, підтримуєте його допомогою, порадою, силою духу та чарівною особистістю. З власної ініціативи, «Чи за чимось розпорядженням дозволю собі запитати?» «Я б воліла, щоб ми собі цього не дозволяли. Я ні про що не буду питати і чекаю взаємності». Рікс проникливо глянула йому в очі. «Розумію!» – Шарли знизав плечима. «Та поза як це все-таки військовий загін, я мушу щось вигадати для нашого начальника Бруса Рановича. Якби він усе-таки забажев розпитати вашу милість!» Я дам собі раду. Можеш називати мене Рікса. Шарлей уколов коня шпорою, колусом помчав у голову колони. Що в рапотіні, Самсоне? Маркета? Усе в найкращому порядку. Широко усміхнувся велет. Справді, найкращому. Кращому, ніж я міг би сподіватися. І, мабуть, набагато кращому, ніж я заслуговую. Вона не хотіла відпустити мене з Шарлеєм. Не слухала аргументів. А в тебе були аргументи. Не кілька, один із них ти. Ріксо, ти справді мусиш так свердлити мене поглядом. Ти вже довела, що вмієш бачити приховані речі, але хоч би як уважно ти не дивилася, де бука не побачиш. А що я побачу? Я бачу надприродне. А ти надприродний? Один із моїх знайомих любив говорити, що нема ні надприродних речей. «Ні надприродних явищ!» Самсон і далі усміхався. «Просто деякі з поміж них перевершують те, що ми знаємо про природу!» «Це був святий Августин. Ти його знав, як я розумію, особисто, і мене це зовсім не дивує!» «Ти робиш, Ріксо, просто надзвичайний прогрес!» «Не глазуй з мене, дебук!» Клусом під'їхав Шерлей кинув на них суворий погляд. «Що це ви тут? За філософські диспути влаштували, а, Самсоне?» – пробурчав він. «Чехи починають озиратися, тримайся, холера, прийнятого інкогніто!» «Вибач, забувся. Так може бути? Я недавно розробив, погляньте!» Самсон страшно скосив очі. Дурновато усміхнувся, покритинськи заквилив і пустив слину кути карота. І на сам кінець випустив носом бульку. Коли та луснула, випустив другу. «О!» – З непідробним захватом закричала Рікса. "Добре, дуже добре. А я вмію вдавати ілюзорно, чому плююся кров'ю і шмаркою, начебто вас холера". Шерлей зухвидо відвернувся. "Ходи, Реймере, залиш їх з їхніми забавками". Шерлей. "Так. Той короткий самопал, з якого ти стріляв під млином?" «Що це за дивна зброя?» «Оце!» Демирит продемонстрував видобуту з футляра біля сідла зброю. Ха. «Це друже, дружепразька рушниця, яку називають зрадницькою. Страшенно модна зараз штука в празі. Всі її носять. Вона, як бачиш, досить коротка, щоб її можна було сховати під плащами і використати зненацька по-зрадницьки. Тому вона так і називається. Гніт, ось поглянь, вставлений у бронзовий курок. Може весь час літи». Коли натиснути гачок завважче, може це зробити однією рукою. Гніт, доходить до запалу і бум! Гарно? А? Прогрес, хлопче, відбувається безперервно. Годі заперечити, чуєш? Нічого не чую. Отож бо, ще якийсь час тому бомбарди замовкли. Вони виїхали з лісів. Згори перед ними відкривалася панорама, льовничий закрут бобра, і місто на правому березі. Перед нами були славець, верхня брама, показав Брус із Кінштейна. Виходить, що ми прибули саме вчасно. Місто здалося. Верхня брама виявилася розбитою. Рештки воріт, які звисали з завис, були обвуглені, а стіна і надбрамна башта, чорні та розтріскані від вогню. Табурити явно застосовували тут свій стандартний і випробуваний спосіб долати брами, який полягав у тому, що їх пропалювали. Під брамою складали купу дров, додавали кілька бочок смоли і дьохтю, підпалювали і чекали результату. Зазвичай результатом була капітуляція, як тут і тепер. «Виїжджаємо. Рікса, ти з нами?» «Я тут почекаю». «На кого? На що?» Вона не відповіла. Відвернулася. Шарлей фиркнув, а тоді кинув на Рейневана багатозначний погляд. Побачивши, що Рейневан не реагує, пришпорив коня і рушив за загоном. У місті панував спокій, хоча вулички, що вели на ринок, були забиті озброєними до зубів гуситами. Щільні лави табора стояли і на самому ринку навколо ратуші. Міщани, які скупчилися довкола будинків, спостерігали за агресорами в тривожній тиші. «Або Болеславець уже домовився, – оцінив ситуацію Шарлей, – або зараз буде домовлятися. Нормальна річ. Визначають викуп і контрибуцію вигляді отримання і постачання для війська. Укладуть угоду. А то тут уже все було б у вогні». Біля самої ратуші стояли в бойовому порядку кілька бойових возів. З них стирчали стволи гуфнець. Серед них був і штабний віз Гейтмана легко впізнаваний за трофейними ксьонзівськими ризами, котрими були грубо оббиті обидва борти і вимущено всередині. Біля воза стояв власною персоною гетьман польових військ Табора — Якуб Кромешин з Бржезовиць, одягнений в оздоблений золотий каптан і високі чоботи з червоної шкіри. При ньому були отякі з ложі — Міколеш Сокол із Ламберка і Вацлав Гарда, Командир прайського контингенту і худоликий проповідник Смолік, якого Рейневан пам'ятав із минулорічного рейду. Особиста охорона пропустила їх. Вони підійшли. Рейневан прокашлявся. Гетьмане, не зараз. Крамишин пізнав його і явно здивувався, але відіслав жестом: Не зараз, медику. З ратуші показалися міські посланці, Рейці і міщани очолювані товстим ксьонзом у сутані та високим бороданем у вільному мовтога, задрапованому обшитому знизу хутром плащі. Плащ привернув рейновану увагу. Він був блакитний тим неповторним відтінком блакиті, який рейнованів убитий брат Петерлін отримував у своїй фарбарні із синильника і черничого соку. Бородень і грубий священник стали перед кромешеном, уклонилися. Бородань почав говорити. Говорив він настільки тихо, що Рейнемон, Шарлей і Самсон, які стояли за десять кроків, розбирали тільки кожне п'яте слово. Але всі, навіть ті, котрі стояли ще далі, розуміли, про що йдеться. Болиславець здавався, пропонував викуп, тільки щоб і табор їх пощадив, їх від меча, їхні домівки від вогню. Усі, навіть ті, що стояли зовсім далеко, Бачили також розлючене раптом лице Кромешина. І почули його левиний рик. «Тепер? То ви тепер хочете давати викуп? Коли ми вже в місті? Коли ви вже на нашій ласті? Пізно, болиславчане, пізно. Учора, коли я закликав вас здатися, ви мені зверхньо викрикували зі стіну відповідь. І що ж це ви гукали? Згадайте, но». Чи часом не прокрацав, ото я вам тепер дам крацав, ви мене запам'ятаєте псевіри. Бородень на крок відсихнувся зблід. Грубий ксьонс, навпаки, здавалося, от -от кинеться гетьманові дочей. Я знав, заверщав він, що нічого з ними тервенети. Ексокавіте, осмалітє еорум, тьху, єритики, світота, ці злочинці, будете смажитися в пеклі. Спостигни васкара Божа! На знак Кромешина озброєні таборити оточили делегацію, приперли райців до стіни. Гетьман польових військ став перед ними, уперся кулаками в стегна. На вас упаде найшвидше. Зараз, сказав він. «Я вас покараю від Божого імені». «Ну ж, бо, бобрати, Смоліку!» – звернувся він до худолицього проповідника. «Заговори до них. Нехай вони, перш ніж покинуть паділ, почують голос Божої істини. Спасіння їм однаково не мати псевіром, прислужникам Рима, паховкам вавилонського люксембурця, але їм легше буде попрощатися з цим світом». Проповідник напружився, як струна, набрав повні груди повітря. «Це війна Господня!» – пусклявим голосом заволав він. «Тож це він віддав вас у наші руки! Ви їли хліб без Божа і вино грабежу попивали! Настав день кари! Ви завинили перед Господом, тож виліться кров ваша, немов той пісок, а ваша плоть як гній!» «Ти грішив, зрадливий народе, гордовито пишався, поклонявся брехливим ідолам Рима. Тож Бог переможе тебе, відріже тобі голову, як учинив Давид Гуляфові. Бог трощить голову своїм ворогам, пелихатий череп того, що чинить грішно». «Добре», – оцінив Кромешин. «А надто про той пелихатий череп. Хоча про пісок, що виливається, теж було непогано». «Ну, хлопці, ви чули? Хапайте їх і одного по одному, як Бог наказав, а брат Смолік нагадав, як учинив Давид Голіафові». «Змилуйтесь», – живив Бороданю в блакитному плащі, якого витягували з групи. «Не вбивайте, християни, змилосердтеся!» Таборити схопили його, затягнули до воза, сперли шию на дишель. Хтось підбіг, ударив сокирою. Йому довелося доправити ще двічі. Тим часом міщанин хрипів і харчав, а кров цибеніла струмками. Врешті-решт голова впала на заляпану бруківку. Ксьон, за який виривався, жбурнули на землю, притиснули колінами, до потилиці приставили шестидіймовий цвях і забили кількома ударами обуха по саму шапочку. Ксьон закричав лише раз – а потім, може, тільки здригався і смикав ногами. На реців, які стовпилися у порталі ратуші, посипалися удари. Їх били ціпками, обужками, сокирами, рубали мечами, кололи рогатинами. Не минуло і піввервиці, як у калюжі, здригалися дівжини тіл. Кромешин мовчки показав, і його рука ще не встигла опуститися, як шість тисяч воїнів табора з дикими криками кинулися на місто Болиславець, Миттю затовкли тих, що були на ринку, вирізали тих, які опинилися на вулицях. Потім вторглися до будинків. Звідти долину в один великий приречений крик. З віконградом почали сипатися люди. Назовні тривала різня. Пардону не давали нікому. Вулиці моментально були встелені трупами. Кров рікою текла канавами вимиваючи з них мильну піну і сечу, змиваючи сміття, гній і покидьки. Не дали притулку були славецькі храми. Було перебито всіх, хто поспішав до Діви Марії і Миколая. Сталася різня перед домініканським святим Христом і на площі перед Доротою. Ненадовго прихистком послужив і костел святої Ядвіга, на якому схоронилися понад сотня міщан і духовенства. Потім госети вірвалися до притвору, нефу і пресвітерії. Ніхто не вцілів, а костило хопив вогонь. І полум'я і стовп диму знялися під небеса. Ще як тільки все починалося, коли стинали бородання в блакитному, Самсон ступив крок уперед, мов хотів перешкодити. Димирець схопив його за плече. Він вирвався, але залишився на місці. Не підійшов, не втрутився, не запобіг тільки відвернувся, побілівши, як крейда. Подивився на Рейневана, на Шарлея, і знову на Рейневана, а потім угору на небо. Достото так ніби чогось звідти сподівався. Брате, Рейневан підійшов не до Кромешина, а до отяка ложі, якого він знав краще. Вплив на гетьмана, зупиніть цю різню! Де бургомістр міста, отто Арнольдус? Мені конче, треба з ним поговорити». «Бо що?» Він володіє вкрай важливу інформацію. Гладко збрехав Рейневан, перекрикуючи передсмертні крики. «Таємною особливого значення для справи!» «Ото вам не пощастило тобі й справі», – сказав Кромешин, прислухаючись. «Оце от бургомістер Арнольдус, а оце от голова бургомістера Арнольдуса». Він показував на першого убитого бородання в блакитному плещі того, кого стяли на дишлі. «Мені його навіть шкода», – додав він. «Вічний спочинок, даймо Боже! Ет люкс перпетуа лусеат ей!» «У нього в Арнольдуса була дружина? Люди, хто і знає, хто?» «Я знаю», – послужливо зголосився один з місцевих, з групи тих, що служили за проповідників. «Це на вулиці Митні, я покажу». «Веди». Віриду Арнольдусову, Свіжоспечену вдову бургомістра вони застали живою. У сплюндрованому помешканні. Коли вона намагалася піднятися з підлоги і неслухняними руками довести до ладу подерти вбрання, прикрити наготу клаптями порваних сукні та сорочки, Самсон голосно вдихнув. Шарлей вилився. Рейневон відвів погляд. У польовому війську табора суворо карали за гвалтування, введені жишкою військові статути, Передбачали за це кару різками або навіть страту. Та що подієш, жишки не було в живих уже п'ять років, а його статути цілком очевидно застаріли і вийшли з ужитку. Не витримали випробування часом, як і багато інших принципів і правил. Самсон зняв опанчу, накинув на плечі жінки. Рейневон присів поруч. Вибач, пані, я знаю, що невчасно. Але це питання життя і смерті. Йдеться про порятунок людини в біді, я мушу, мушу спитати, будь ласка. Жінка тресонула головою, вплила пальці обох рук розбурхане волосся. Ринован хотів торкнутися її плеча, але вчасно стримався. «Будь ласка, пані», – повторив він, – «благаю, стою перед тобою на коліна. Я знаю, що тебе колись тримали в ув'язненні в монастирі. Скажи мені, де?» Вона глянула на нього з надсиняків, що наростели на опухлих щоках. У маріїнштерні, сказала вона. «А тепер залиште мене саму, і діти будьте прокляті!» На вулиці вгамувалося. Кромишин дав наказ припинити різанину. Під гетьмани і сотники небезусиль стримали розохочених таборитів. Не обійшлося без втручання кінних Микулиша-Сокола – які закликали найбільш завзятих до порядку ударами батогів, кийків і древків з У Утихомирені божі воїни зайнялися тепер виключно плюндруванням. Спершись на свій оббитий ризами віз, Крамешин із задоволенням спостерігав, як на ринок зносять і складають на купу здобич. «Ну, і як медику?» От як із ложі, що підганяв вояків, помітив Рейномана. «Ти знайшов Бургомістрову? Витягнув з неї щось?» «Нам треба спішно долужити цю монастиру у «Нам?» – наморщився Кромешин. «Ти собі їдь, куди очі дивляться, мені до цього діла нема. Але твої приятелі служать у війську, а військо вирушає на жагань. Я скоро накажу виступати». «Завжди з цим наказом, мене. Ці слова сказав молодий чоловік у школярському береті і чорному вамсі верхи на вороному жеребці. Його супроводжувала Рікса Кертафіла де Фонсека. І збройний у півпанцері на Акетоні. Коні хропіли, бо чули кров, прибульцям довелося спішитися. Гетьман дивився на них з лоба. «Ой, хто, що треба?» «Накажи, хай сторонні відійдуть!» Кромешим жестом відіслав усіх, залишилися тільки гарда і отіки з ложі. Рейневона, який теж хотів відійти, зупинила Рікса. Це не пройшло повз увагу Кромешина. «Тебе, я здається, вже бачив». Він зміряв поглядом молодого чоловіка в береті. «Біля Прокопа, тебе звати Пьорт Пшевіц, міський писар із Будишина. Ти начебто наш шпигун. Кажи, я слухаю, що ти маєш переказати?» «Я маю переказати. Зараз недобрий час для нападу на жагань». Вацлав Гарда реготнув Ось як із ложі пирснув від сміху. Кромешин не відреагував. «Бачиш?» Він широким жестом обвів трупи. Кров на бруківці полум'я і дим над дахами. «Що я зробив з цим містом?» «Я відплатив за битву під Крацаву. Лужичанам і селестцям пиха в голову. З нашої поразки під Крацав вони зробили символ для підтримки духу. «То я їм дам символ». Такий, що, почувши слово крацау, накладатимуть у штани навіть їхні внуки. Болеславець заплатив заплатить житава, Будишин, Згожилець, Хоци, Бушкамінь і Губін. Прийде їхній час. А жагань заплатить уже невдовзі. Герцог Ян Жаганський і його брат Генріх були під крацау, на їхніх руках чеська кров, і ця кров волає про помсту. Камені на камені вже Жагані не залишу. Князі Ян Жаганський і Генріх Неглові, повільно і виразно вимовив П'йотр Пшевіц, звернулися до короля Польщі по протекцію. Поклялися вірно стояти на боці польського королівства і підтримувати Польщу в усіх починаннях. А в Кракові зараз саме перебувають чеські посли. Прокоп Голий, англієць Пітер Пейн, Бедрджих зі стражниці і лицар Вілем Костка з Поступець. Вони там нараджаються про союз, виявляють доброволю і приязні. А ти, брате Кромешин, хочеш плюндрувати і палити князівство, яке знаходиться під ягайливою протекцією? Мені наказано передати. Директор Прокоп не підтримує ідеї нападу на Жаганське князівство. Радить прийняти запропонований викуп. «Мені ніякого викупу з Жагана не давали!» Бршеєвіць подивився на Ріксу, тоді на Збройного у півпанцирі. Збройний вийшов вперед і заговорив. «Світліший князь Ян, ілюстрісі мус дух, сій пан на Жагані, моїми устами переказує посланництво. Він схильний 800 злотих ринських!» Грубо перебив Кромешин. «Як заплатить, то я його пощаджу. Я сказав, ви прощавайте. Брати Гарди, шикуйте військо у маршовий ордер. Маріенштерн замислено повторила Рікса, монастир цистирцянок це, це на півдорозі між Згожельцем і Будишином. Звідси буде зо дні їзди. Два, якщо гнати коней, виправив Піотер Пшевіц. Це в'ярегія, не й добре подорожувати, а мені саме в той бік радо поведу. Тож не гаймо часу вирішила Рікса, щоб перед смерком добратися, бодай, до Новгородця. «Я не можу!» – відповів Шарлей на запитальний погляд рейнована. «Кромешен на рацію, я на службі. Табор не пробачив би мені дезертирства. А за дир... дезертирство за шморг. Люди з мого власного загону підняли б мене на гіляку». «А я поїду», – тихозивив Самсон. «Не дум, кому все сходить з рук». «Мене не можуть оголосити дезертиром, бо я не вступав на службу. Я був приписаний до Шерлея. Як він скаже їм, що я зник, то це так, якби від нього втік собака». «З Богом, Шерлея!» Рейневон скочив у сідло. «Бережи себе!» «Це ви себе бережіть! Вас четверо, а в мене шість тисяч приятелів, плюс двісті возів з артилерією». Сонце заходило. У Болеславці смерділо паленим, на пожарищах стелилися вогники. У Болеславці чорна кров застигала у стічних канавах. У Болеславці одні собаки вили, а інші рвали тіла вбитих. У Болеславці звучали стогони поранених та помираючих, плачі покривджених та осиротливих, уривки молитов тих, кого було позбавлено надії. Врешті-решт, сонце зайшло, а зранене місто притихло. «Нокс Руід, ет фусі стелурем амплектітур Аліс». Ніч настала, і сон огорнув усе живе. Вергілій Енеїда. Бідний Рейнман. Мені його так шкода, маркето. Я дуже шкодую, що жодним чином не міг допомогти йому в його нещасті. До монастиря цистерціянок ми добралися через два дні їзди. Тільки для того, щоб дізнатися, що... Пане Юти там нема». Це дуже прибило Рейнемана. А ще більше його прибило те, що Юта там була протягом трьох місяців, від середини лютого до Зелених свят. Він розминувся з нею всього на місяць. Ми об'їхали навколишні жіночі обителі. Шукали у Кларисок у Сосліці, у Бенедиктинок у Рісі, у Магдалину Колюбані. У Згожельці розпитували цистерціанок з Марієнталя під Острицям, які втекли після спалення їхнього монастиря в 27-му. Ми ніде не знайшли юти. Ніде нічого про неї не знали. Рейна охопив глибокий відчай. Я не міг йому допомогти. Мені його дуже шкода. Тобі теж? З ми повернулися до Праги. У середині серпня туди добрався і Шарлей, Якийсь час ми провели разом, але невдовзі Шарлей повернувся у польове військо. Зараз він розквартирований десь під Їчином, і ходять чутки про черговий рейд на лужиці, який має вирушити після Святого Вацлава. Рейневан залишився в Празі, в аптеці під Архангелом. Разом з тамтешніми черівниками він намагався відшукати Юту за допомогою магії. Однак безрезультатно. Потім під псарами спалахнула пошість. І він, медик, за покликанням поспішив лікувати, не вагався анімиті. Поборов свій емоційний зрив, не піддався розпачу. Правду, мовлять, коли кажуть, що те, що нас не вб'є, зробить нас сильнішими. А я? Я вирішив повернутися сюди, до Рапотіна, чи надовго. Настільки, наскільки це буде можливо. Що далі питаєш? «Безсумнівно, ми знову зустрінемося. Всі троє. Безсумнівно, це станеться вже дуже скоро. Доля сильно пов'язала нас між собою. На добре і на лихе. А ніщо не стається без причини. Доля сильно поєднала мене з ними, Маркету, дуже сильно. Майже так само сильно, як і з тобою».